Ua shërra lëmuri muhë dëthatu ha, o kullë muhë dëthatin bidha, o kullë bidha të më dhalalë, o kullë dhalalë të më finnarë. Në ndëruar, besimtar, më shdojmë me temën tonë për shenjët e kametit, të cilat i ka përmëndur profeti sallallahu a.s. në hadithet e sakta. Shenja të cilat për rejmerojnë për afërsin e ditës e kametit. Shtë njëra për i tyre është par lejmërim Edhe pashkimi tyre në vetë vetë është një dhe par lejmërim i me i madhë pa fërsin e kametit Ka për i tyre shenjët të cilat ka ndal Edhe të e në shumë Edhe ka për i tyre shenjët të cilat nuk ka ndal akoma Edhe pritet të vin nga momenti moment Edhe për i tyre shenjët që nuk ka ndal akoma është Ose më ndojmë se nuk kanë dalë e koma Allah o di më mirë është dalja një personi cili që të në kahtani Ky person Do drejtoj njerëzit Do më ndojet i parë Pris Dhe do t'i binde njerëzit lëti Në hadizit të regohet që ky person është personit dëvoqëm Ka të regohet më buhariu Dhe muslimi Dhe më mahmedi Dhe abu hurere Se profetës sallallahu a.s. ka thënë, nuk ka përdu bërë kemeti, dhe jësë atë dal një person nga fisë kahtan, i cili i drejton njerëzit me shkopin e ti. Ka thënë djetarët, kuptimi që i drejton njerëzit me shkopin e ti, që njerëzit do t'i binë dhe në ti. Dhe në i hadith jetër, që e të lansmeton në ajmë Muhammadi, të regohet që kjo është një prej khulefave të cilët i ka përmondu profetës sallallahu a.s që do vinë në Hulafa edhe thotë mund të farë profetësënë të gjithë janë të mirë kjo të regonë që kjojë personë është njëri i devoqëm i ciri do të drejtoj njërzit edhe nuk ka përdu borë kemeti pa dalë kjoj personë gjithë përblematika është e këpërcaktimi dhe kjo legje në mëri që nuk në atakon neve kjo nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Kur këtë shenjë mund të themi që ne nuk dimë a ka dalë sa dal, mendoj që nuk ka dalë se po po qesë të dalë dhe do duket qartë te njerëzit. Një shenjë tjetër është që do ndalohet ushqimi dhe paraja nga Iraku dhe nga Sham. Kjo është përmendur në hadithe të sakta, transmeton Imam Muslimi nga Abu Nubra. Tot ishim te Xhabi Ibn Abdillah radhiyallahu anhu dhe tha Do vi nje kohë që nuk do të çohet në Irak as ushqim dhe as para do do pengohet do pengohet ushqimet dhe paraja I tham nga kush do vi kjo i tham Xhabirit thon transmetuosi thot nga tuaj el ajam el ajam joni ora b Thot, ata do të ndalojnë të lëgjeje Ushimi dhe paranë Më pas, thot, Gjabir Do dhe një kohë Që bënorëve të shamit Do të ndalojnë të paraja edhe ushimi I than, Gjabir nga do vike gje Thot nga rumakët Më pas, heshti pak Edhe tha Gjabir rëdi Allah në hu Ka thëmë profetis sënë Allah u lësillem Do dhe në kohë në fundit një khalifeh i cili e shpërndan pasurin jo me të numuruar por duke e marrë me dohërën të dhe forme duke e shpërndarë me dohërën të dhe forme edhe kjo khalive për cilin fitën të, të hadit është me hdi radhi Allah në hu Allah u që fëti knaqë u prej ti të regimit i do dhi në hithbet arshme me lejnë Allah subhanu e taala ndërse e që në intereson këtu është që ështëja e ndalimi të ushimit dhe paras nga Iraku pastaj nga shami. Nësot e kemi par dhejë në momentet që pojetojme dhe të shti se si është kërjuar një lojë mbargoj që ka filluar që në vitin jemi i 1990 në Iraku. Iraku ka qenë nga shtetet e pasura, në cilin ka pasur pasurin në nëntokësor të shumëta, nafta ka qenë nga më njohërat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe Irak-a ka qenë një popull i pasur që kanë pasur para të madhe dhe bollik të madh për i Allahu Subhanu Teala. Derisa ku ndodhi ajo që ndodhi që ju gjithë e dini, ndodhi e lufthë, u bën embargoja, Iraku u u bën nga shteti më të varfër. Ajsa treguohet në statistika të vjetra, po për thas po thënë në statistika të vjetra përpara lufthës që ka filluar domthonë 2004 ose ku ka filluar këto lufthë tanishme. Tregohet se kanë vdekur nga kjo embargo, kanë vdekur mbi 1 milion fëmijë. Nga mungesa ushqimit, nga mungesa ilaçeve, nga mungesa e pasurisë. Dhe kjo është një vërtetim i asaj që ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellemi që do vijë një kohë që do ndalohet ushqimi dhe paraja në Irak. Ndërsa ndalimin e ushqimit dhe parasë në Shami akoma nuk e kemi parë dhe nuk është shë di që këtë jetë fillimi i këti ndalime ose kësaj embargoje. Kjo lojgjeje do duke të të ardhmen. Dhe këta hadith e transmiton imam muslimi. E që dishme është që gjabirë thotë për Irakun, do të, të bëjnë këtë lojë embargoje të huajtë, nuk për mëndë romakën dhe veçantit. Kurse për shamin thotë ata që do të ndëlejmë një romakën dhe veçantit dhe nuk fletë për të huajtë. Huajt Hujt për gjithë në më për Domethën lufta që drejtohet kundër Irakut ka një lloj diapazoni më të gjerë, ata që do luftojnë do jetë një numër më i madh shtetësh. Kurse Shamin ata që do luftojnë janë romakët në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të tjerat. Kjo është ajo që kupton për hadithin. Edhe hadithi ka tre pjesë, pjesa e parë flet për Irakun, pjesa e dytë për Shamin dhe pjesa e tretë për Medinë. Pjesa e parë duket se ka ardhur Nësa pjesa 2 dhe pjesa 3 nuk kanë ardhur akoma. Ajo i ngjilet Allahu subhanahu wa taala i e di se kur do vinë ato. Gjithashtu një prej shenjave është që do dalë një person. I cili quhet el-jahjah. Thua el-jahjah. El hadithin, hadithin për të transmetoni me muslimi nga Abu Huraira radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Nuk ka për ti kur nata dhe dita Dheri sa të sundoj njërëzit Një person që është Në origin e ti është për slevërve Origin e ti I cili quët el-gjah-gjah Edhe kë nuk ditë këtë ardhur e koma Allah o di më mirë Edhe ardhe e ti është një përshenjëve të kemetit Si kurse dale e kahtani 27 një përshenjëve të kemetit Kahtani është tjetër dhe këtë gjah-gjah është tjetër Kahtani është për është një fis i cili ndodet në jemen dhe andhe ka në originin. Do më dhonë kjë person i cili do të tërjtoj njerëzit që që në kahtani është në jemeni. është jemena do të dhë i bine njerëzit dhe jetë njeri dhe voqëm. Gjithashtu ka të rrgjur profetisë sona Allah në i hadithë sakt që në kohën e fundit dhe nuk është të diqë këtë ke lidhe me kahtanem kam për të dalë nga Aden. Aden e Bjen. Adeni është një zonë në jene jemen, kam përdalë dy më dhjetë mi veta, të, të cilën dhimojnë Allah under së të tërguar në të isë sa në Allah a. Ata janë njërzin më të mirë në gjithë kohë në demit me e në demit të të tëre. Pozë, atajan njërzin më të mirë në gjithë kohë në demit me e në demit të të tëre. Dhe nuk është dujë që ta tjenë kënë lidhe më ka Se fakti që ai është Qahtan, mosha në fizike e Qahtan e tregon që ai është i menës. Kjo është ajo që tregonet në hadith. Gjithashtu një prej shenjave është lëvizja e maleve nga vendi ose shkëtrimi i maleve dhe zhdukja e tyre. Tregon nga Semurah, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk ka për të bërë Kiamet i deri sa të lëvizin dhe të gjduke në malet nga vëndi i vetë dhe deri sa të shikoni që është jetë mëdha të cilët nuk e kini para të omër për para dhe deri sa të shikoni që është jetë mëdha të cilët nuk e kini para të omër për para lëvizje e maleve ose gjduke e maleve ka hëndjetarët mund tjetë ose përshka këtë në një tërmeti ose tërmetrët shumëta ose mund tjetë por shkak se njerëzit do të, në, do të do të zhdukin ato dhe tërmetet, akoma nuk kanë ardhur të mëdha. Ndërsa ë prishja e maleve edhe shkatërrimi i maleve nga dorë njerëz kjo po ndodh sot. Shikojmë më shumë në në në në botë për qjesi, në botën islamë gjithashtu në veçanti, madje edhe në Mekë janë duke i shkatërruar male, duke i fshir male me tokën për ndërtuar në vend të tyre ndërtesa. Niko që domosdën kjo është treguar në hadithën e Tabarani dhe hadithën e ka transksuar Sheikhu Al-Albani. Gjithashtu një prishje e cila nuk ka dalë akoma, por pritet që të që të dalë është që kafshët do të u flasin njerëzve. Edhe sendet do të u flasin njerëzve. Kjo është edhe mrekullie, të cilën e ka rezervuar Allahu subhanuhu teala për kohën e fundit. Se kështë e këto nuk i dim Në base nga i që ata do jenë shumë të spërvurën e të kodha Alloj më dhururën e si lojë të mrekulli Ose përësut të tje që i dija i Do shikoj njerëzit që dira Të regon e bu sejtën hudri Se profetisë fa nëllohu liselem ka thëm Pasha të në dorë të cilit dhe shpirtim Nuk ka për të bërë kemeti Deri sa të flasin kafshet e egrat Deri sa të flasin kafshet e egrat Ti flasin njerëzve Dhe derisa thot ti flas njeriu, ti flasi fundi i shkopit ti. Do no, mund fundi i shkopit ti do ti flas njeriu. Edhe ti flasi edhe rrip i sandales s'ti. Edhe ti tregoj thot edhe kofsha e ti, kofsha e këmbës s'ti do ti tregoj njeriu se çfar ka bërë familja e tim mbas largimit të ti. Çuditëra. Domethën kjo kohë në cilën do gjeresh, Edhe, të ndodhin këto gjëra është koha e çuditrave. Dhe prandaj thuaj profeti sallallahu alajhi wasallam që do ndodhi ndodhi të ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj do të ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj tregon në, në hadithin Abdullah ibn Hawale sikur të vijë khilafeti në Sham atë prisni gjëra më të mëdha. Gjëra të cilat i si kanë parë njerëzit me sy, si, as nuk kanë dëgjuar për to, nuk i dinë se çfarë janë. Ai thon njerëzit Në kohën muslimanët vallë ai ka përmendur profetin sallallahu alajhi wasallam të gjë që po ndodhin sot apo nuk ka përmendur. Gjithashtu një prej shenjave të kemelit është që Islami në kohën e fundit do zhduket dhe Kur'ani do ngrihet. Dhe kjo është një shenjë më të fundit që do ndodhin, kjo do jetë përpara kemedit derisa tokë të ngjelen ata njerëz të cilët nuk thon Allah. Edhe mbi ta do bëhet kemedit. Transmeton Hudhayfa r.a. se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dozh duket Islami siç zhduket zbukurimi prej rrobës." Ka disa rroba të cilës zbukurohen me lule, me bojë për shemb. Edhe nga larja e tepërt dhe nga vjetërimi fillon të zbehet ajo lule. Kush do të zbehet dhe Islami, disa të zhduket plotësisht sot? Profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ajsa nuk do të dinë njerëzit se çfarë është agjërimi?" Qëfar është namazi, qëfar është haqji, qëfar është sodakaja? Ajë se thotë, do ngrije dhibri allot për një natë. Do ngrije dhibri allot lartë për një natë. Do ta ngrije allot së për në ta lartë. Dhe nuk do ngelet për i ti asë një ajetë. Nuk do ngelet për Kur'anit asë një ajetë. Qikonit qëfar shërri madhi për e të ta njërzë. Po u shduk libri allot për i të betëm shkaterimin të njërzët. Sepse largimi i librit të Allahut në tokë do thotë që këta njerëz nuk e meritojnë më këtë libër. Këta njerëz kanë arritur kanë arritur një gradë pislliku aq të madhe që nuk meritojnë më mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj do të dhe kur çdo duket disa këto lloje gjendje të ngrihet Kur'ani, atëherë thotë ka bërë ndodhur kemeti. Thot Aisha don ngelen disa grupe njerëzish, një burr plag ose grua plag, të cilët thonë kemi dëgjuar babalarë tamë që thoshin la, ilaha, illallah dhe në përndaj e themi. Edhe, mbas i e thot të fjalë hudhejfe, të regon të hadith nga profetis s.a.ll. I thot një për i trasmenturës të në që quësh e sile, në zënë si ti, i thot, o, oh, hudhejfe, shfar do bije u bënë kjo fjalë ture njërëzë. Edhe, hudhejfe nuk i themë përgjit, dërsa herë në tret, i thot, i shpoton një azjarë i gjahenimit. Do nga të ftohen e zerxhënimit, k, ata të cilët do jetojnë në llogje. Domethënë, bëhet kjo që një person që nuk e di ç'është Islami dhe nuk ka as mundësi ta mësoj ç'është Islami sepse nuk ka më Kur'an. Është një llojje të tillë që nuk, e nuk e i ston më Kur'an, nuk bëhet për hadithe profetike, as Kur'ani zgjision me asnjë jetë. Domethënë nuk ka mundësi më shumë se kaja ai. Ai di vetëm la ilahi la ilaha kaq, nuk di më shumë. Së si ç'ka gjendë muslimanët e parë, të cilët hynin në fenë Sa hymë të venë së kurierët i profetit së nëllarit sëllem, i thoshtë e më beso dhe i beso dhe të thoshtë e aldetin për thaj, pasaj i thoshtë e profetit së nëllarit sëllem, i këta shite fisio dhe prita të jetë deri sa ku unë të fitoj, e jetë kondë. Edhe i shkonë të prisët me vitët me radhët, vetëm të dinë nga fejisa me laj, lajnë la, Allah Mëhamdu Rasulullah, nuk adhron të statujet si që adhron njëzit edhe rin të prisët e sa të vinte ur dhe tjera Këta gjithashtu janë të ngjashëm me këtë sepse ata nuk kanë mundësi më shumë se kaq. Për këtë arsye, ky hadith tregon që këta njerëz të cilët nuk kanë mundësi ta mësonin Islamin, për këtë arsye që tregon hadith, ata janë të justifikuar tek Allahu, nuk janë të përshtatshëm në Xhenem, edhe pse mund dënohen për ndonjë gjunah që mund bëjnë ata vetë. Por për të për të dënuar në Xhenem në përqësi nuk janë. Edhe ky hadis nuk është argument për ata cilë të cilët thonë kushtollën e lëshëtimon. Sepse fjallë e laj, lajnë Allah ka kushte Edhe Kur'an i sot eksiston Edhe mundësia për të mësuar e i eksiston Gjithashtu edhe njerëzit kanë musit të mësojnë të Edhe sot njivët që është namazi, që është zekati, që është agjerimi, që është haqji Dije regullët e islami dhe mësohen Ma dije ka dhe mësimi që mësohen njerëzit dhe regullët mëtë imë të im islami Dhe këtë, për këtë të farinderimit të kanë Allahu subhanu wa ta'ala Çuqë sot nuk ka justifikim, njeriu thot, un nuk di di përse ai fjala, përkundazi ka porrëtu ta mësoj fenë islame, nëse dëshon të skutoj tek Allahu subhanahu wa taala. Çuqë ky hadith flet për një lloj gjendjeje, të cilën do ta kalojnë njerëzit në një, një gjendje të tillë që kanë ajh larg fyzeve të cā, nuk degësojmë as një koranor. Dhe kjo është dënim për Allahu subhanahu wa taala për njerëzit, të cilët janë larg fyze, do largohen nga fyza, vaj shumë sa do harrojë be Kurani. Në më thënë, kur nuk do ketë më hajër në tokë të njerëzë, atëherë do të largojë, Allah subhanu t'ala, Kur'ani për tyre, do të largojë të hajër, nuk do në më dheruart në ruhe i nëzdoj keqën. Alhamdullahu, salatu, salamu, lënë, rasullin, la, wala, wa anihi, wa sahbihi, gjmërin, e më bërët. Një përshenje një dhe shujet cila nuk ka ardhur akoma, është që do vi një kohë që njerëzit nuk kam përshkuar më në haqqë, për të bërë haqqë. Dhe kjo është e një gjashme me, me shenjën e më pashme. Ka të reguar bu se i dhe në kudri, se profetisë sënë Allahu e lësëllem ka thënë, nuk ka për të bërë kja med Dhe kjo është nga shenjat më të vonët A ka përgjën shumë e vonët Për rësue se Profetis S.A.S. ka të reguar Që Isa A.S. kur të zbres Dë shkoj për të bërë haq Gjithështu Ka të reguar Profetis S.A.S. Në haditin e Bukhariut Të tjene e trasnoton e Busejden Kudri Dhe ka than Dë shkoj njërzit në haq Dhe në umra Edhe në basit e dalin Nje gjuj ma gjujut Do shkojnë njerëzit në Haxh edhe në Omra, edhe mbasi të dalin yxhumë, yxhumë. Kjo do si të thonë Kon Kon Isa al-Islam. Isa al-Islam do shkojë bëj vetë bëj Haxh, siç tregon hadithi i saqta, gjithashtu edhe muslimanët do bëjnë Haxh. Kjo tregon që kjo shenjë, në cilën njerëzit nuk do bëjnë më Haxh, kjo do të jetë në fund kur të çdoqet Islami. Gjithashtu një prej shenjave është që një pjesë e fisëve arabe do kthehen në adhurimin e idhujve. Dhe kjo shenjë ka ndodhër. Po të shikosh dhe dishu në arabik që ka qenë për para dy të treqim vjetësh të shikoj në të të qudira dhe qudira dhe. O këthyen njerëzit të adhurimi i idhujve më kej se shkanë qenë mushrikët e mengës për para islamit. Mushrikët e mengës për para islamit adhuronin gurin, drurin, edhe shdoj qëtë jedher, por adhuronin vetëm kur ishin gjendit mirë, ndërsa në vëshirësi, ata i këtheshin vetëm Allahu Subhanu Teala kur ishin det të vallojmë adhuruar, ata i drejtoheshin vetëm Allahut mëdhuruar, më të vetëm pa i bërë di shok. Ndërsa kur ishim mirësi adhuronin statujat. Siç treguohet që një person musliman takon një për mushrikëve dhe i thot: "Sa zotra adhurojn?" I thotë adhuroj shtatë. Gjashtë në tokë dhe një thot, po, në qiell. I thotë ai: "Po, kë kanë rast vëshërsie?" Mushikë të megës atëherën. Thotë në rast vëshërsie kam ato që është në qiell." Thotë Joqta janë topa, po mirë do për të përdese sipas vetëm atdhe. Lekë të tjerë do që zgjohen për, për momentin e vështira. Edhe u bë musliman robi. U bë musliman. Kurse mushrikët e kohës para dy-treqind viteve dhe sot eksistojnë, ata i adhurojnë idhujt e tyre dhe u lutën atyre edhe në momentet e vështira. Domethënë më të qisë mushikët e Mekës. Edhe tek ta lloj njerëzit doli Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mshiroft, dhe u ftoi ata në teuhidin e pastër. Edhe prandaj e luftuan atë, e, e armiqsuan, e akuzuan shpivën kundër tij, edhe shteti turk i atëshm prandaj e luftoi këtë dhe e quan gjithata që ndiqën lutjeve vahabista, ata që ndiqin tauhidin e pastër, që duat të dhurohetum Allahu, nuk lejohet të bësh tava varreve, nuk lejohet të lutesh të vdekurit, nuk lejohet të besosh bestytëra. Të gjitha këto në Islam janë një tauhid i pastër. Të cilët ekzistojnë Kur'ani dhe Sunnet, hadithe dhe ajete të, të qarta. Muhamdun Alhabi nuk bëri asgjë tjetër vetëm sa ua solli ato që ata kishin harruar. Trëgohet që Muhamdun Alhabi kur ka qenë nën Zënë Sirik ka shkuar në Nara për mësuar dhe filloi duke u fol disa njerëz për tauhidin e pastër, ata thoshin çuditëshin për ti, thoshin. Po që kjo kjo që thot këtu është e vërtetë, ne të gjithë që në kemi të humbur. Sepse fatikisht edhe ti ishin kanë shumë tjeshtë, të rëndë. Thoshë ka von Allah, ka thonë dërguari ti sallallahu alejhi dhe sellem. Kurse në atkohë shteti turk edhe sot ekse ditë vard aghroshin hattas përveç Allahu subhanahu wa taala ishte ai që kishe vdeku mund të ishte një person që ata e mbajnë për një devotshën dhe vendi luteshin Allahu subhanahu wa taala e luteshin atij edhe sot e kseti e shkon turqi dhe shikoi se si bëjnë taaf taaf i kjabes, bëjnë tava varrëve tava i bëhet tre çapës kushtas kemi të von varrëve dhe kjo është i bërë shoq Allahu subhanahu wa taala për këtë ata e luftuan edhe e qujtën të humbur Edhe thonë që çdo kush që ndit rrugën e tij është i humbur. Edhe po qesë dikush thotë që to idulijesh trollojë, to idrulubiej uljes mos e fat, to idrulubiej s'besoj që dëmet do bierzën dor të Allahut. To idulijesh do thotë që ta hafin ta bësh vetëm për Allahun, Allah, jo për varrën. Edhe to idulojesh që ti lutesh vetëm Allahun subhanu te ala, jo askujt tjetër, një dikujt tjetër. Po qesë i thuk këtë gjëra, do të ton ti që ke vënë hapist. Në të vërtetë Kjo është të uhidi që ka zbritur Allah në Kur'an edhe në sunetin e profetit s.a.s. Edhe pse njerëzë u përqenjë ta emërtojnë të uhidin me emërtimet të cilat e shëmtojnë vërtacinë të ti. Por ne, i lutemi, qdo personi i cili pretendon se kjo të uhidin shhumbje, i lutemi që të dalin për parë njerëzë të gjithë, edhe të i lutemi Allah që Allah të malkoj dhe të shkatroj të, të gjithë në humbje. Kjo është ftesë më e, le ta marri kush të doj, kur të doj, në çfarë vendi doj. Se kjo është feja e Allahut që ata kanë luftuar dhe luftojnë dhe do ta luftojnë derdit në gjykimin. Dhe më e keqja është se kur ata luftojnë fen islamën në emër të fesë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregonu lutë që do kthehen disa fisë arabe në idhujtëri. Dhe kjo ka ndodhur dhe po ndodh sot këse ditë, fisë që i thon vetë këtyre po thon lajla në mëvon. Nuk ka të adhruar të i të përreqë Allahot, me gojë, kërse me vepra, ka të adhruar të i të përreqë Allahot. Mushikë të mekës e adhruar një sa të uaj e thoshin e si adhruar më të sepse të duen adhruar, por sepse ne kemi në vërë për në dërmisin të këllahu. Edhe këta sotë tonë, ne nuk e adhruar më të sepse këto meritën të adhruar, por sepse ne duen në dërmisin të këllahu, subhanu e tehala. E po të shikosh në gjamine profetis osëllim, qudirë dhe qudirë, dhe qirë, O Allah, letra, kanë kan tërgu profesorë atje, letra, gjinit e varë, i profeti, hidin njëzë brëndë, nga gjitë, nga vëndët dryshme, më radhë, hidin letra, i shkru një kërkes, kërkes, me firme, me bunë, nga filan viste e gu, dërg, drejtuar, dërguar, i sënë allës, i dhështë, kam të halë, kam të halë, kam të halë, shkunte, hartim, ma zgjith të i dhështë, edhe që a thotë profeti sënë allës, i dhështë, Nga e buhre rëdhjallam të transmitohet se profetis s.a.s. ka thë Nuk ka për të bërë kemeti deri sa të përdridhen Gratë e fisit dos rëth dhjil hulasas Khula, Dhjil hulasas ka qenjë një prejstatujeve jidhuj që ka nëdhuru arabët e vjetër Edhe dos, fisit dos, sot në mund vënd një qëtë baha është një, një vënd nërbisodit qëtë baha Në mund vënd nërbisodit e Edhe Në kohë në Mohamed, Mohamed Abdulahab, kërka ardhër e njerëzit, adhëronin drurët, gurët, dhe shumë, shumë, gjerën e tjerë përveç Allah. Ka që një varë që ishe varë i zedin në Khattabit, kështu që në ta, Allah alo ka pasë varë, dhe pas ka pasë varë në të vërtet aty poshtë, dhe nëse kështë në ngrisi varë. Edhe shko një gradë që nuk lindnin dhe i lute që në aty përveç Allah që të mundëson dhe të lindnin. Shkonin u bënë të avancuë thyre. Dhe kur erdha më humbur hapë dhe u mësoj fen natyrë, tha, "O, kjo nuk lejohet. Kjo është shirr, më këta njerëz dal nga feja." Ata erë miqsuan e thajë që ky çe ka njerëj humbur, çe ka tekfirs, çe nga hawarigj, edhe çan e thon për ta. Edhe e ngriti shtetin me gjo të më lejin Allah. E ngriti shtetin, shtetin e tauhidit, edhe qëndroi ky shtet rreth në 100 vjet më pas erdhën ushtrit turke me në krye Muhamad Ali Pasha, i cili ishte origjin shqiptar. Allahu i dhëndë të që meriton dhe e shkatorua në shtetin islam dhe i vran djetarët të cilët i fëton njërëzën të uhit. E në cishë më është që kjo shenjë, tregojën në hadithet sati, kjo shenjë ka ndohë dhe dhe në të vërdekjo ka ndohë dhe po ndohë dhe sotë të kse dite. Qikosh se si shkoj njërëzit të varë i profetit së lasen dhe i lutën, vallaj do thuash a jenë në gjamine profetit apo jenë ndë një teqe në cilën adhërohen statuj Aja sa shkonin, shkonin dhe mund ka tërguar i profesor që shkonin grat nga Egypti, dhe i lutështë i profete, dhe shkonin të grat që ishën policët të ty për t'indaluar, e vidhon të qanë dhe qan, dhëshë, oj, dërguar Allah, dhe që pëse vdi që këtu dhët, pëse nuk e rëtë të lënë, Egypta shikojës të si të të ndëroni më në të ty varrin të të varrin dhën, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ndërkohë që Allohu i dashur ka urdhëruar në jetën e çartë të Kur'anit që mos lutet njeriu askujt tjetër përveç për Allah. Wala te diru ma Allah ilahena. Mos i lut dikujt tjetër përveç Allahut. Mos i lut. Lutja është adhurim. Ata e ja dedikojnë dikujt tjetër dhe ja ku shaliteti që ka treguar profeti sollallahu alaihi dhe sellem që nuk ka por të bëj kamelit deri sa të kthejnë shirkh. Jan kthyer tashmë. Një përshenje gjithashtu është që në kohën në fundit, dhe kjo është në shemi më të fundit, që do ndodhi është shemi e qabës. Normalisht që shemi e qabës është një fatkesi e madhë, por e do ndodhi në kohën, kur në mek mosket më njërez musliman që a dhore në Allahus, prandet dhe të shemi në qabën. Ka të rëgurë Abdullah ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al-Ammur ibn al- Thot, lejnë të qëtë habeshinë, thot përderi sa ata ju lejnë një uve të qëtë, në mos i luftojnë, përderi sa ata nuk i luftojnë, thot. Sepse, thesarën e qabës, thesarën e qabës është në themelet e qabës, nuk ka për të nëzirë, askushti dhe përveç dhullë sueketeni, dhullë sueketeni ka është një personë këm shtremët i zi prej habesheje i cili do marri Do marri, domethën ato lopatën e tij, do marri dhe dhe kazmën, edhe do ta do ta shembi qapën, gurm gur, gur ai me dorën e tij. Prandaj thot profetesorin, lereni ti të mos ngacmone ato përdesë nuk ngacmoj thot, sepse ata do ta shembun qapën. Gjithashtu transmeton e buhoneira se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, ka treguar në dëshinjën e fundit, thot, do t'i jepet besa ndërmjet rrukrit dhe maqamit një personi. Në kus Mehmeti, do t'i japim besën muslimanëve për luftuar rrugt Allahut ndërmjet rrugnit, rrugën e Sebi Qabes dhe Mekamit, Mekamit Ibrahimit. Do i japim besën për luftuar rrugt Allahut dhe për të ngritur shtetin islam në Qabe do i japim besën muslimanët. Edhe pastaj thot profeti Sallallahu Alejhi dhe nuk ka për ta lejuar, domethënë ose do ta do nuk ka për ta lejuar askush tjetër përveç banorëve të Mekës derdjen e gjakut në Qabe. Në vend banor të Mekës janë ata që do të derdhni gjakun në Qabe në vendin e shenjtë që Allahu më dhun nuk e ka lejuar kur derdhni gjakun në Qabe. Pastaj sot profeti sallallahu alajhi wasallam kur ta lejojnë ata derdhjen e gjakut në Qabe mos pyet për shkatërrimin e arabëve. Mos pyet se çfarë ndodhi arabët, dënim për Allahu subhanahu teala. Nikoj që Allahu më dhun nuk ka lejuar kënd të derdhni gjakun atë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur hyrin në Mekë për ta çiruar mori shumë shumë shumë masa vetëm pse që mos dershë gjakin çabe mori një ushtri për 10000 veta që të trembeshin kureshat dhe mos dinin për të luftuar vetëm duke shohur numrin e madh pse vetëm po mos u për, për luftë nuk tregoj që do vinë një ushtri që mos përgatitetin që mos bëheshë luftën çabe por para kësaj panoj marrveshje me muslimanët me me mushrikët panoj marrveshje me ata që do bëjmë marrveshje me ata pse vetëm sesi mos dershë gjakin çabe Edhe devejt i ndalojnë vend kur ishin në Hudejbie, sa pa pavellallah sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk është nuk është me tekadeve e ime, por ajo po ndalon dhe e kanë ndaluar të ai që kanë ndaluar elefantin. Do thënë për Allahu sallallahu alaihi wasallam ndalojnë elefantin për të treguar Mosigni dhe ndalojnë devenë prof. për profetson për të treguar Mosigni, mos bëni luft në Xhape. Edhe pavellallah sallallahu alaihi wasallam kur hyjnë në Mekka, Allahu i mëdhëzuar ma më ka lejuar vetëm mua të një orë ditë, gjithasë ma ka lejuar të luftojnë Mekka dhe nuk e ka lejuar as kujt mos meje, dhe as kujt para meje. Prandaj mos thot dikush që un do luftoj si çka luftuar dërguar Allahut, ajo është haram deri te ngjykimit. Dhe kur muslimani ta dërti gjakun të, atë mos pyet për shkatrimin e Arabit. Mbasaj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam do vin habeshit, të cilët do ta shkatërojnë Ka'ban dhe ajo mbasaj nuk ka për të ndërtuar më kur, dha ata do jenë ata të cilët do ta nxjerrin thesarin e Ka'bas. Kto janë disa shenja të vlezë të cilët nuk kanë ndodhur edhe pritet të ndodhin, ato do jenë të bashkangjitur me shenjat e mëdha të më Kiametit. Ardhje të cilave do jetë e një pas njëshme me njëra tjetrën kur të vinë do jenë të shoqëruar me njëra tjetrën, edhe shenjat të cilat do treguohen hyjbe të ardhme lut salla Allahu ne madhruart, të na ruaj nga sherrri i ditës së Kiametit, lut salla Allahu ne madhruart, të na ruaj imanin ton der në vdekje, në mbyllje të jetës në mënyrë të mirë, trishtimin.